Slova svatého Evangelia podle Jana. Tomáš, jeden ze dvanáctí, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme pána. On jim však odpověděl, dokud neuvidím na jeho rukou jízvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů, a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl, pokoj vám. Potom vyzval Tomáše. Vlož sem prst a podívej se na mé ruce. Stáhni ruku a vlož ji do mého boku. A nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl, pán můj a bůh můj. Ježíš mu řekl, protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři v Kristu Ježíši, Ježíšova slova k Tomášovi Vlož sem prst a podívej se na mé ruce Vstáhni ruku a vlož ji do mého boku A nebuď nevěřící, ale věřící To jsou slova, která bychom také mohli pochopit jako pozvání k obnově vztahu K obnově takové smlouvy lásky mezi Ježíšem a Tomášem to pozvání Tomášovo, aby se dotkl Ježíše, aby znovu tedy e, načerpal sílu z mrtvých stalého, aby znovu uvěřil nejenom v něho samého a v jeho božství, ale i v to, že je tu opět pro něj, že Ježíš je opět jeho e, Bůh, jeho Pán. A to také Tomáš vyzná, takhle odpoví můj pán a můj Bůh. Není to tedy něco, co by vytrysklo jenom z jeho srdce bez Ježíšova podílu. Ježíš ho vlastně k tomu vyznání pozval tím, co mu předtím řekl. Tím, že mu dal najevo, jsem opět tvůj, jsem tu pro tebe. Sestry a bratři, stejně jako Tomáš odpověděl pán můj a bůh můj, i my jsme pozváni k obnově vztahu s Ježíšem, s Ježíšem kříšeným. On je nejenom nějak tak obecně někde tamhle na obláčku v nebi, jako Pán a Bůh, ale On je tady se mnou, jako můj Pán a můj Bůh. Přišel jsem pro mě, ke mně a do mě, do mého nítra. Teď skrze slovo a za nějakou krátkou chvíli i v Eucharistii. To ještě zvláštním způsobem. Co řeknu já na toto Ježíšovo pozvání? Stane se opravdu stejně jako pro Tomáše, i pro mě znovu Ježíš mým pánem a mým Bohem. Přijímám, přije, přijímám toto Ježíšovo pozvání a odpovím na něj. Poví na něj nejenom tímto zvoláním, ale skutečností života. To znamená, budu ho poslouchat jako pána opravdu. Budu ho následovat, budu žít podle jeho slova, A bude opravdu můj Bůh v tom smyslu, že nechám proniknout tu jeho božskou moc do svého života, jeho samého jako Boha nechám proniknout a odpovím na jeho lásku, na jeho pozvání, vírou, nadějí a láskou. Můj Pán a můj Bůh, Promysleme si každý bratři a sestry v našich životech, jestli je opravdu Ježíš mým pánem a mým Bohem. A jestli ne, tak od něj čerpejme znovu a znovu sílu, aby tomu tak bylo. Abychom to můj pán a můj Bůh spolu s Tomášem nejenom volali, ale také žili. Amen.